яка нібито перераховувалась на рахунок різних установ, теж кимось привласнювалась, оскільки ці гроші за призначенням не надходили. Платіжні документи були підроблені. Покликали головбуха. Головбух Роза Петрівна Білявська знизала плечима. Не може цього бути. Обіцяла негайно розібратися. Пішла по бухгалтерські книги. Більше її не бачили. Поки вживалися термінові заходи, щоб встановити місце перебування втікачки, ревізія тривала. Коли ж нарешті було складено відповідний акт, здивувалися навіть ті, хто за характером своєї роботи вже, здається, звик до всього працівники міліції. Саме їм належало знайти і затримати білявську головбух у ролі розкрадача. Начальник розшукового відділення. Управління карного розшуку УВС міста Києва розповідав, що втеча Білявської була цілковитою несподіванкою для її чоловіка і дітей. Вона не встигла навіть попрощатися з ними. Роза Петрівна не тільки втратила право на нормальні родинні стосунки, а й взагалі переступила ту межу, за якою у людини вже немає вибору. Одержавши санкцію прокурора на обшук, Працівники міліції знайшли у неї вдома службову чекову книжку і фірмові бланки. А на садовій ділянці, яку уважно обстежили міношукачем, були тільки заєржавілі бляшанки цивяхи. Гроші, які належало перерахувати на рахунок відповідних організацій, зникли разом із Білявською. Подія надзвичайна. Насилаються запити до аеропортів Бориспіль і Жуляни. Слідчі районної прокуратури просить повідомити, чи значиться у корінцях авіаквитків прізвище Білявської, і якщо значиться, то коли і яким рейсом вона вилетіла. Одночасно встановлюється коло її родичів і знайомих, оскільки цілком ймовірно, що Білявська у когось із них. Отже, передусім родичі. У Києві їх зовсім небагато. Брат, тітка... «Іще хтось у дарниці, з ким вона не спілкувалась. Допитують брата. За фахом він адвокат. Нічого певного про сестру повідомити не може. Де вона не знає. Зауважує, що в її домі завжди був достаток, але особливих надмірностей не помічав. Коли востаннє бачив сестру, у п'ятницю вранці вона була схвильована, посилалася на службові неприємності, у півдні до нього прийшов син Рози Петрівни, Михайло. Шукав матір. Надвечір прийшов знову. Чому прийшов, а не зателефонував? Нібито у адвоката того дня був зіпсований телефон. Михайло шукав матір і наступного дня, але Білявська зникла безслідно. За свідченням брата, Роза Петрівна була відлюдкувата, своїми радощами і прикращами з ним не ділилася і тим-то про можливий мотив злочину йому важко щось сказати. Син Білявський, Михайло, визнав, що спосіб життя матері видався йому підозрілим. Зокрема, він помітив, мати скуповувала кришталь, інші дорогі речі. Це бентежило його. Одного разу поцікавився, навіщо їсти стільки? Мати спокійно відповіла, якщо, мовляв, не подобається пити із кришталевих келихів, вона не примушує. На цьому інцидент було вичерпано. Чому не зателефонував дядькові, щоб з'ясувати, чи не знає той що-небудь про матір, а поїхав до нього? Забув номер телефону. Таким чином, можна було вважати, що і брат Рози Петрівни, і син уже здогадувалися, що з нею щось скоїлося. Та, мабуть, про її місце перебування і вони нічого не знали. Хоч якийсь просвіток. Наслід Білявської могли вивести вкрадені гроші, які вона десь переховувала. Оскільки її втеча була несподівана, вважалося цілком імовірним, що ці гроші вона не встигла прихопити з собою. Надсилаються запити у всі ощад каси міста. Чи немає вкладів Білявської? Слідчим органам надається право одержувати тут всі потрібні дані, які стосуються розслідуваної справи. Дещо і справді становить інтерес. Брат Білявської поклав на рахунок свого племінника Михайла велику суму, ніби з нагоди його повноліття, хоч ця досить скромна дата відзначалась шість років тому. У свою чергу Михайло знімає гроші з рахунку і віддає власній бабусі. Тим часом, як стосунки між поколіннями у цій родині не відзначалися особливою теплотою. Чоловік Білявської Семен Олександрович перебував у лікарні. Дізнавшись про те, що його дружину розшукують, теж побіг вощадкасу. Зняв із свого рахунку вклад, який одразу ж десь загубив. Одне слово навколо вкладів і цінностей у родині зчинилося явна метушня. Навіть і старий батько Рози Петрівни намагався переховати коштовний сервіз, побоюючись, що його походженням зацікавиться міліція. Дивна річ, зникла людина. Дочка, другому – мати, третьому – дружина, а четвертому – сестра. Проте найближчих родичів непокоїть не так самий факт її зникнення, як пов'язана з цим можливість матеріальних втрат. Якщо буде доведено, що наявні у них гроші,